Він не раз і жартома, і розсердившись, всерйоз давав Ольошці щиглі і запотиличники. Але загалом дивився на брата як на дрібну, незрозумілу комаху, козявку, що часом плутається, невідомо чого, під ногами. Потім він час від часу навідувався додому. «Олексій, Олексійчик, це вже мати так звала, тим часом ріс, вигинався з худорлявого, але симпатичного підлітка» і вчився лише навідмінно. Може, справді, у них були різні батьки, чим не раз дорікав його батько матері. До брата Олексій ставився з байдужістю, а вже ж знав малий застранець Брат-ракетир, бандит. Що там ще могли внести йому в уха? Але потім, після закінчення школи, коли брат поступив у технічний університет, і він спочатку зробив усе, Штуку це вартувало раз і другий професору тараханому, щоб брат спочатку провалився на екзамені, а потім через рік, коли натякнув, що може допомогти, щоб у нього не було проблем зі вступом, спрацювало обидва рази. Їхнє зближення було повільним, але неухильним. Доки Геннадій в якусь мить не усвідомив, що дорожчого за брата немає в ньому у цьому світі нікого. Тепер він їхав до брата на квартиру, яку купив для Олексія, коли той ще вчився в університеті. Геннадій дізнався, що йому нарешті набридло жити в гуртожитку, бо ж у його квартиру йти жити відмовився. Він наче винайняв для брата ту квартиру і лише через рік признався, що купив. Тепер його мучило. «Чи Олексій не міг би так хитро йому помститися?» Мав підозру, що брат його досі ненавидить і зневажає. Ненавидить і зневажає. Від цієї думки не міг відв'язатися. Він спинився біля будинку стандартної п'ятиповерхівки, вийшов з машини і підвів голову. Олексієве вікно на третьому поверсі світилося. Світилось і вікно в кухні. Геннадій стояв і вдихав уже про холодне осіннє повітря. І я раптом побачив у кухонному вікні силует брата. Не та тямлячись, що робить, вихопив пістолета і вистрілив у ту яскраву пляму вікна, раз вдруге. Ні, він зовсім не цілиться в Олексія, стріляв на мання. В якусь мить з нього вирвалась лють, навіть швидше не лють, а шматок власної плоті, який він ж бурнув у те вікно, мов щось відривав от себе. Почув, як жалібно дзеньке вікно, побачив, як зник Олексіїв силует і кинувся бігти. За півхвилини, а може менше, і він, злетівши сходами, вже щодоху гамзелив у двері братової квартири. Коли почув кроки за дверима, закричав Це я, брате. Відчинив Олексій. Ольошка, Льошенька, Олексійчик, братан, живий здоровий. Також видно одразу наляканий. «Ти? Добре, що ти приїхав», – брат казав з призвистом. «А то в мене щойно якась зараза стріляла. Ти нікого там внизу не бачив?» «Нікого», – сказав Геннадій. Розділ четвертий Осінь відпливала з останнім жовтим листям, а на пагорбі царському селі почав виростати новий будинок. Ще ліпший, красивіший, вищий за той, що згорів. При добудові він мав виглядати ще більш схожим на старовинний замок. Бокові балкони на другому поверсі набували повністю образів замкових веж. То теж була Олексієва задумка – коли ж брат вручав йому креслення, щось неприємне вирухнулося у Геннадія всередині. «Чи не для себе Льончик на майбутнє готує?» – подумав він. «А чи життя старшого брата, можна сказати, висить на волосинці? Якщо так нахабно спалили будинок, то де гарантія, що не підстрелять його самого?» Думку прогнав. Добрата намагався після тих дурних вечірніх пострілів ставитися ще з більшою ніжністю, ніж досі. Аж погладити хотілося при зустрічах.